Зачеркасами. Року 1591-го князю Миколаєві Рожинському надано пустиню над ріками Сквирою, Реставицею, Унавою, Ольшанкою і Каменіцею. Року 1609-го Олександру Калиновському надано пустиню Умань і во всіх її урочищах. Надано. Надано, надано, так моя земля стала займанщиною для наїздів, а народ нині лише речкосіями, броварниками, погоничами, пастухами, кашоварами, лугарями, комишниками, збігами, безіменний і безправний. А над ним гриміли імена вельможних родів Острозьких. З Баразких, Заславських, Вишневецьких, Потоцьких, польських, Калиновських, Рожинських, Замойських, Любомирських, Даниловичів і кожен намагався випхатися поперед іншого, перевершити всіх інших своїми багатствами, не вдовольнялися старими панськими своїми кублами, хапали один в одного, терлись королівського боку, щоб виконючити собі в державу ще шмат коронних земель. Ще за моєї молодості найбільшими магнатами були Остройські, які орудували чотирма величезними староствами, маючи в майораті свого роду 80 городів і містечок і 2760 сіл. Коли у 1620 році Вмер син Костянтина Острозького Януш. Після нього залишилося 600 тисяч червінців, 400 тисяч битих талерів, 29 мільйонів золотих іншої монети, 30 бочек ламаного срібла, 50 сугів коней, 700 верхових і 4 тисячі кобил. Нелічено рогатої худоби і овець. На землях князів Замойських Жила половина українського козацтва. Вишневецькі захопили мало не в селі обережі і безжально витісняли звідти всіх своїх суперників. Платили по два гроша кроливщизни за кожного хлопа. До то й вся залежність від короля. Пишучи до монарха, називалися не підданими, а тільки вірними порадниками. І вже не вони тепер запобігали королівській ласки та щедрот. А сам король, гостюючи то втого-то втого то магната, аж дав, окрім високих гонорів, для свого маєстату, ще й багатих дарунків для підтримання того маєстату. Через те у короля не могли знайти справедливості не те, що прості немаєтні піддання, навіть вельможи, коли опинялись на шляху вельмож ще більш. Усіх на пам'яті чи була суперечка за місто Ромен між маршалком надворним Казиновським і Єремією Вишневецьким. Хоча Казиновський володів Роменом згідно з королівським привілеєм, і хоч вважано його улюбленцем Владислава, Вишневецький збройною рукою захопив місто. Коли ж покликано його до столиці і поставлено перед королем, то Єремія привів до Варшави своє приватне військо і грозився що звелить вдарити оружно на панів сенаторів і на сеймових послів, а свого допнеться. Так і лишився він хазяїном ромен, давши відступного Казановському. Тепер у Вишневецького, який хотів лишитися самочинним господарем всього лівобережжя, кісткою в горлі ставали конець Польське, що мали свої добра на землях королівських понад Дніпром, Чотири роки тому Вишневецький і молодий конець польський Олександр пошлюбили сефера Замойських, доньок покійного канцлера коронного Томаша Замойського. І Єремія взяв красуню Гризельду, конець польську її сестру Йоанну Барбару. Родичання не стало на заваді Вишневецькому в його захванності. Він заявив про своє право на сорок міст лівобережних. Про які старий конець Польський твердив, що вони закладені на ґрунтах Речі Посполитої і належать до староства Переяславського, якого він є нині державцем. Вишневецький зробив збройний наїзд на міста гадячи Хорол, що належали до маєтностей конець польських, і захопив їх під свою руку. Конець польські ж тим часом розпростирали загребущі свої руки на правобережжі. Старий конець польський ще в 1633 році купив у Христини Зубриковський-Корженевський землі потясмено з городами Млію, Орловець, Сміла, Балаклій, Городище, Жаботин, частиною Медведівки. А рік тому купив у пана Кохановського лебедин з урочищами. Молодий конець польський, вже 17-літнім. Призначений був Корсинським і чигиринським старостем, володів корсенним, стеблевим Чигирином, криловим, Висянкою, звенигородкою з, з безлічю сіл, слобід і хуторів. Після одруження з молодою Замойською Олександр Конець Польський приїхав до Чигирина, щоб показати жоні свої маєтності і дістати шлюбні дарунки від козаків. Він вельми здивувався. Довідавшись, що мій хутір у Суботові не належить до його земель, бо дарований був ще моєму батькові спокійне володіння. У новому палацику, відбудованому для нього послужливим підстаростою Чаплинським, конець польський з молодою жуною влаштовував бали для панства, яке з'їздилося з околиць облизьких і далеких. Нас же, козаків, коли й допускав перед очію, та хіба що для того, щоб висловити нагану або немилість. Так покликаний мене і причаруватому панові Чаплинському недвозначно сказано, що суботів належить до Мліївського ключа. Я спокійно відповів, що про це нічого не мовиться у Мліївських привілеях.